جیسوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقتم الحاق وما ادراکم الحاق سورت الحاق مکی سورت دے پنزول کی اتا او یایم نمبر دے فس دو صورت الملک نازل شوه ده او ترتیب دو صورت نوكی یو کم او یایم ده فس دو صورت قلم نه راوت او مناسبات ده دی صورت دو مخ کی صورت سرا پا گن و جوحاتو بانده ده یو دا پا مخ کی صورت او تحزیز تبلیغ چ دالالادین خلق دین تو ورث سوا او دیکې دچا پروامل را خاص کر اغه مسالات چې برکت یو الله شي په دیکې توحید د منکرینو د دیتا یا مخ کی صورت کې توحید دنیاویو داغه یو مثالو او چې د باغ والا واقعا وا په دیکې باداغي په نظم مثالونو ذکر کړي یا مح کی صورت کی دعاوے وچ برکت اللہ چھئی د منکرین نو د پارہ د عذاب ذکرو تے دیکھی فسبح اسم رب بسم ربک رب العظیم 4 سا اغاز چھئی برکت اغاز چھئی نو فسبح بسم ربک رب العظیم اخر کی دا رب پا نمبانی تسبیح ہوایا چه غلوی زاد دے. یا مخی صورت کې د عذاب ال آخرت بیانو چه اغا اکبرو پا دیک داغی حیبت ذکر کئی دری نمون الحاقا الواقعا القارعا دعوه دا صورت تخویف منکرینو تا پراتلو د قیامت خلاصه د سورۃ په دې سورۃ کې اول شان ذکر کېد کید د قیامت بیا د تخویف د دنیوي بنظمي سالونه او بیا د تخویف اخروی د پاره د rhe حالات په اخر کې بیا صدقات د رسول صلی الله علیه و او ذکر د دا داوود دا توحید چې تفرید اپ ما قبل سورۃ امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے دو نورو صورتوں نہ ف ذکر دے درے اسماء د قیامت یو الحاقہ یوم القارعه درے المواقعہ او دارانگی صورت ممتاز دے ف ذکر دے درے احوال د قیامت دارانگی صورت ممتاز دے ف ذکر د اصحاب الیمین او د اصحاب الشمال او صورت ممتاز دے ف ذکر د پنا د عالم او صورت ممتاز دے پاغي خاص عذاب د عادیانو چې الله داږي تذکره کوي چې هغه موږ تبا کړیو بیرې هین سوار سوار نعاتیه شپګم آیات کی الحاقۃ ملحق الحاق حق اورز ملحق صدا حق اورز وما ادراک ملحق او سشی سش په کتالار چې صدا حق اورز د قیامت په نومو کې یو ال حقر دا ال حق اور وی حقما نه زکه چې دا حق اورز دا یا حق اور ته زکه وی چې دا ډیرو خلکو د پاره پا کده کې بچ دین او عذاب هغه حق شی او ثابت شی یتحقق فی ال وعد چکهم وعده وی او کم و عیذات او ثابت شي <تصفح> یا لئنها تکون من غیر الشکن حق ور تزکوی چې دا یقیني دا او بشکره دا یا حق دا اور تزکوی چې دې کې بهر انسان د خپل عمل د حقیقت نه خبر شي کاذبات صمودون وعاد زیب کړړه سب مدییانو او عادیانو فغیرس تنګه کې باندې قا دا د قیامت دوورې نوم دی او دی ته قاېلی و ځکه چې دا به هم خلک فپل حیبت بانې ټګوي یا قا دو قغ نه دی. قرعہ لکیږي هیڅ اچاولو تا لچا نمبر اوفي جو سوک پاتې شي په پا دې کې 범سو کامیابی کې او سوک, سوک ناکام کیږي یا قاریعہ دا مقصد د دې رعذاب په دې باندې به با الله عذاب را لېږي فعا کذبت سمودون دو یو ڈالا نسبت دروغو کڑو سمودیانو وعادون او عادیانو بلقارعا پا غیرستنگو انکی نو اللہ حلاک لل فا اما سمودو فا احلکو بیتواغیا هرچی سمودیانو پسغی حلاک شیو بیتواغیا یو مانا تواغيا پاږه ډېره تیزه چغه باندې چې جبرائيل په چغه او هلاك شو بیسفه هاتي او یاتا دان وا اما سمودو فاہلوکی فاہلوکو بیتواغیا هر چ سمودیا نو پس هلاک شیو وغه په سبب د سرکه شی باندې تواغیا اے به سبب التوغیان وا اما عاد هر چ عادیا نو فاہلوکو پسغه هلاکړی شیو بیریحین سوار سوارین عاتیا پغی هوا تیزه ډیر زیاته تیزه بیره تیزه زله او هوا په الله راوستیو سخرها عليهم و دا الله مقرر کړو الله په دې سبع الیال وشفی و ثمانية ایام و ترزق حسومن پر لپسی یا حسومن چې دارزی اغید پارس پیری وي یا حسومن معنا ماتون کې ارشبه ما تو فتر القوم <سؤال> فيها فرع قران فتر القوم فيها فرع پس دې دغه تا قوم کافران پاهي کې پهلمه شپه راته کأنهم اعزاز نخلن خاویا ګویا چې دا تنه د کجرو وي چې ډډی پرتي خاویا غرزولې شوی یا ډنده ډډی پرتي یا ځړې فحل ترى لهم من باقیا اېلې د تا داغه د پاره سوک نفس باقی و جاء فرعون و قبل بل درهم قسم نمونا فرعونيان و حالت راغل و فرعون و آغا صوب چه مخداغي نو او پینسل و رم والمعتفقات و غقلی عراولي شوی قوم دلوت علیه السلام بل خاطر آرات لده کدو پا خطا کانو سرا کوپره کدو بدکاریانی وی فعصو رسول رب بهم اغی نا پرمانی کدو در رسول دراب نو در رسول, رسول, رسول, رسول, رسول, رسول, رسول دلت جنستے تو ربانی اطلاف, اطلاف کی اغي اتنا فرماني کرده و داستازي دا رب دا غي فأخذهم أخذتر رابيا فسنول وغي لرالله پنولو مضبط و سرا رابيا این شدید امام مجاهد وي یا رابيا العالية پنولو وچتو بانده و انا لما توغل ما او او یقنان دو سپنزمان موند دخطه وي پى دنیا وي او یقنان منگار کل چزیات شویو با توغل ما او الما او فعيل ده توغا تواغه زیاد و شیوبانو حملنا کم فیل جاریا منگا چی دینو سکڑی سوارکڑی تاسو فیل جاریا پر کشتیتلون که که نجا لها لکم تسکیرا دید پارا چو گرزو دانی د دمومنانو او غرکول لکا پیرانو خان دید پارا چو گرزو منگا داغا نعمت لکم تاسو د پارا تسکیرا تن یو نسی حد و تعیها او زنو واعیا او یاد که دیل رغو گو نیادون که فزانانوفی خاف سورې اوس دی ځنا درې حالات د قیامت یا اوله حالت حال فزانانو في خاف سورې په کله چې پوکې ووای شي په شپلی کې نختون واحد دا پوکې ک او ی دا به شپلی اوله و لتل ارو او پور طبکې شيم کولجیبال او غروونه ف کا تا د کتنوا ده نومات به شي دا دوواړه په ماې دو او یو زلبانې ټول به ټوټی ټوټ شي په یو معزقاتل واخ پس په دغې وختې واقع بهشي واقعې کېدون کې شي قیامت یامت دی ون شخصتې او بچ اسممان په یو معز وا یا پس داې په دغیر رضبانې سولماللهکو حالله اررج اه او پرریشی به ولاړی د غې په راپوبانې پ را په د د اسمانوننوی میلو ار ش په رب کافو کو هم یو مدن سامانیا حالات او چت کړړی به تهربستا لره ل تدی د پاسه په پا دغیر رض تو او یا ته لښکارې یا ته سپونه یا ته پریشتتی الله ته پت یو ما تو رزون لا تخفا منکم خافیا پا دا غیر از بانی با پیش کولی شي تاسو نبشی پده دیست تاسو نسوک نسوک نسوک نسوک دنکی دا لانا نو دا دویم کسم حالات شدریم حالات وستقشیم دا ملنامو با به شروع شي ما من اوتی کتابا ہو بیمینی ہی پس هر چه غسو کچه ورکرش واغتا دا غا ملنامو پا خیلاس فا یا قولو پس دی باوی ها ام او راش ا اقرأو کتابیعا اولولئی زمان عملنا ما اللہ اکبر دیر بخوش آلئی ارچاتا بوئی راشئی زمان عملنا ما وګورئ او اولماؤلی کلی دیبنی اپاس رضی اللہ تعالی هماؤی اولا عملنا ما چی پا خلاص ورکا و هغه کیگی اغا حضرت عمر رضی اللہ تعالی هوتا ورکا و لے کیگی پا دی امت نچاتی تپوسو کو چواله حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ اغه وبوبکر باړو میدان محشر کې ساری گنا اغه بل ډایرک پرشتو جنا تر سوالي او ولما ملنامه به حضرت عمر الله ورکلش او داسې بچمکه په الکا دنوار پشان خلقو تواریو سړې وې چې چاله په خلاس ملنامه ورکړې شو ها اومو اقراو کتابيا ها اومراشه اقراو کتابيا قول ولې زماملنامه اني زواننت اني ملاقاتن حسابيا یقینا ما ګمان کړو زلت زوان په مان د یقین ما یقین کړو يقينا ان زمخ مخ مخيدن کے مادہ حساب زما سرا فهو في عيشه الرازيہ پس دیوی پاغی جون کی چدیوی خوشالا داغینا في جنته عالیا پاغی جنتو چٹ کے وئی فتوحا دانیہ میوی دا اگی پین نس دین گلو اشربو ہنیئا اللہ بو یوبو ویلش دیت خری اوس کے مبارک بیشتا سود پارا بے ما اصلفتم و سبب داغی چې تاسو مختی کڑو عمل پا غیرز و تیرو شوکی تولو لب مبارکی ورکو لیشی <تصفح> و امما من قوتی کې تابه اوس د عاضبي بیان هر چې هغهڅوک دی چې وکی شو غته دغه عمل لبا ب شمامالی هی پهګس لاس دغه ب مالی هی د هغه پهګس لاسه په دی بئ یا لطنی لام قوته ک تابیا ارمان دمالله را چې نو راړی شوی ما ته ځما عمللهما والمن ادېما حصابیا او چې پویا نوی چیزم آئی ساب بساوی یا لئی تا ها هی مرگ ها مانا دا مرگ یا دا حالت کان تیل قاضویا چه او دا قاضویا مانا پورا کی دونکه کې کاش چه دی مرگ سره ختم وی بیا دو راجونده شوه نوی اللہ بوی چه ما اغنا دا که پر دا بیدینا ما اغنا انی مالیا وزخو دنیا کی پا مال دیر دما ما اغنا ایس پیدارانکل انی مات مالیا زمان مال هلاک انی سلطوانیا و نو ما صرف دیر دلایلو نن زمانہ زما ټول دلایل هلاک شو زکا غدرو هلاک رخص انی زمانہ سلطوانیا ای حجت زمان دلیل یا هلاک انی سلطوانیا لاړه زمانہ زما غدب دبا دب او قوت خذوه الله پرشتو ته کوم کیو نسای فغلوه تو ونا وتوا چوي ثم الجحيم <سؤال> اسلوه به جهنم تور دن نه کوي ثم في سلسله تن بیا پاغي زنجيرونو کي زرو حاج داغي وګدواله سبعون زراعا وګدوګ دي فصلقوه زړن کي د لاره جهنم کي الله فی سلسلت زرعوها سبعون زیراعا او یا گزا ندا سبعون او سبعا عرب په کسرت کی استعمالی خاص او یا مراد نلی چ دغی کڑائی چدی او گدوالے <سؤال> چدے نو اگر دیر زیاد دے زوڑ لے کے پدے جہنم کے ولے اس دے عذاب وجھی خے دا عذاب ولے ورکی وجی گورا یو انھو کانا لا یؤمنو بالله العظیم یقینن دیو چھی مانن نل رپالا اگے لا چھی اغلوی زاد دے ایمان تکینو دیم ولا یخذو الا تعامل المسکین لی زبے نو ورکا ولا نزان لا نبالله پا تو عام ده مسکین بانده چرت غریب سره احسان نو کرده فلیسا لحول یو ما خاہونا خاہونا خمیم پس نبید د پارن نرازی دل تا سوک دوست میرا بان ولا تو عامون او نخوراک الا من غسلین مگروین زوی ده جهنم یانو بی لا یا اکولو ہو الا الخاطئون چه نخوری آغیل را مگر مشرکان او ګناګاران فلا اقس مبیماتو بسویرون و ما لا يفسرون فلانه ده داسکار دغه څنګه چستا سو ګمان دي چتا چې د قیامت نشتا او یا چې د قرآن حق نه دي نو داسې نه د زګوا کو ما غستا چتا سو وی نه او واغسته چتا سو وی شاپور شیخ صاحب رحمت الله علیہ نصر المرجان کلی کې لري ډیر اشیان ډیر شزونه د اسیری چې تاسو یې ویني او ډیر د اسیری چې تاسو یې خو نه هو هغه مانه نه نو کې چرته نزول د قران دا وحی تاسو نه نه نو دام اومانه کنه ها دینه منکار مکو يقينًا دا خامخا إنه لقول رسول كريم يقينًا دا خامخا وينا دا رسول إزتمن دا الله أكبر دا قرآن عظيم دا يو دير إزتمن پیغمبر وينا دا وما هو بقول شاعر نده دا قرآن وينا دا يو شاعر قليلا ما تؤمنون دير لگ دي آغا تاسو ایمان رودي ولا بقول کاهن او نده دا وينا د کہه قليل ما تذكرون ډېر لږ بیا غږه تا څو کاندو نسيته خلای ابن كثير لیکلي لی دي حضرت عمر رضي الله وتعالى انو نقل کوي ويا غفر ما يلي دي چې یو ورځي نبي عليه السلام په روان شوه ما چنبه واځله وې چې لارمانو نبی عليه السلام ته لار کې ولارو ما د اسلام نامخタニ واقعادہ و یاغه ځمانه جمعه ته مخ کې تلو ما ولار کې به اعلان نکوه غات تلو کله چې جمعه ته تلو نو زه لارما نبی عليه سلام ته منسک سبب کومه صورت الحقه وي وې ما وي چوره ګډه را واپس بیا وګورو نوی صورتِ الحاقِ لُستا وی ظا حیرانو ما دی د دی تعلیب تا نوی زما پا دی کې دا خبره آسی رالا چیره بس دا پیغمبر چی دینو دا شاعر دے دا کلام دا سی ناشنا تریقی سر دا شاعر دے, دا شاعر دے. نو دی وی و چې څنګه زم ما نو د ډایریک د نبی علیہ السلام په خله د ایتونه جاری دی وس لقول رسول کریمن وما هو بقول شاعر دارک دا ورته وې زمها په زړه کې چې ده نور آلل <سؤال> چې کې شي چې دا شاعر نه نو کاهین وي نور پسې را لل چې قلیل ما تؤمنون ولا بقول کاهنن دا د کاهین وې نام نه دا نو ما وې چې دا شاعر دې نه کاهین نو داس شعر دې نو وې چې تنزيلو من رب العالمین نازله دل د دې دې دا نازل کړو دی د تر په د رب العالمین نام نو دې وې زه ما چې زمها کې شک راځ نو دغې اله جلله را لږي و فقال <سؤال> اسلام وفی قلبي کلله موقعین اسلام زما په ډزل کې وردن شو او هر ګټته پهې وورهې د اسلام حقا حقانیتته تظاهر شو. چېواقعې چې دا د بنده کلام خان ولو تله علی نه بعض اخواوي. والا تقولا اس صدقت النبي عليه السلام تدزان جوړ کړي وي د نبی عليه نامو باندې بعض الاخاويل بعضي خبره کدي ویل دا نبی دا ځان جوړای لا اخذنا منه باليمين خامخاني ولې په مونګ دلاره پتا قط ثم لقطنا منه الوتين بیا خامخا کټکړ په مونږ دا غنا الوتين اغه سټ والا د زړه یې منګو ج فمن کو من هدن انو حاجین پسنیستاسوونه ی او تن د دل لانا بچ کوون کےې یا مننی کوون خبر یادو ساتا <تصفت> چې ګورედა بيان د نبی دی الله وی کې د نبی په منګدزان نه خبره جوړه کړې وې نو منګ بده خپل طاقت نیولې وې بیا د سټ یاد د امري یاد د ځړ رک رګ به ملصه کړې وې کټ کړې و تین دا ویلې کیږي د رګ د سټ او دارانګي د سټ کې چې کمرګ د عزت راه خوشويږي خو اوس دلته کې یو خبره ده چې دا قادیانه چې د نبوت داوا کوي نو هغه وایي کما د روغ ویل نو الله به زمامدار زړه کټ کړي وي زماړو او زمامدار خبر سید عزکه الله را رحم الله صبر کړي ده نو جواب تا ته ماو کچ دا بیان د دې پیغمبر علی السلام په اړه کې چې کافرو یک دې د روغ وي وی, وی. اللہ وی, که وی کده د روغ ویل مې مونږ له زړه کټ کړي وي دا نه 400 د روغ وي دا غږ زړه بکټ کی اوس په ثُمَّ لَقِطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَصَنَبِ احْتَاسُنَيَ وَتَنَدَّى اللَّنَا بَشْكَ اُنْكَ يَمَنَكَ اُنْكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ يَقِينًا دَخَا مَخَا نَسِي حَدَّ الْمُتَّقِينَ دَطَارَا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ يَقِينًا مَنْ خَا مَخَا قُيْبُو چِي جیب کو ان کی دی وانه لا حسرتن علل کافرین یقین اندا سبب د افسوس ته پکا پیرانو وانه لا یقینن د قران خامخ حق ده او یقینی پس فاستسبیح وای په نور در رستا العظیم چلو ازاد ده تسبیح نه یا مراد مونز ده او یا چې ده نو د الله پاکي بیانول دي نه نقایص ونه نو په صورت کې داوا و تخویف منکرین او ته په اتیان د قیامت بسم الله الرحمن الرحیم سالسائلون بعذاب واقع للکافرین ليس له دافع سورت الماریه <تصح> مکی صورت ده په نزول کې نه او یا پس د صورت الحاقین نازل او ترتیب د صورتونه کې او یایم پس د صورت الحاقین ربته د ما سبق کسر ادا ده په مخ کې ذکر او د فنا د عالم اجمالاً په دغه کې تفصیلاً بیان ده په ځینې حالات او تفصیل کې مخ ته وحیب منکرین ہوتا پدې کې وای چې دا الله دا عذاب نه هیڅ خلاصول کې نشتا وایره غو ته ووباسه کې هیڅوک بدې نصیب بچ کولې مخ ته تیزی و فتو عام د مسكين پدې کې تیزی دا هغه خلکو ته چې هغه مال کې حرس کې یو دا الله پلار کې نه لګي یا مخ کې اوصاب د کاپیرانو نو پدې کې اوصاب د مؤمنانو دعوت سورت سورت دعوتہ تخویف منکرین و تطعاب خلاصہ سورت پس سورت, دا سورت, دا سورت, دا سورت دا کی زجر دے اغی خلق کو تا چھ کم دے عذاب گوخت نہ کئی او تسلی دے نبی علیہ السلام تا او احوال ذکر کے د قیامت بیا او سابقہ بیحد انسان چھ پاگے بنے انسان دے عذاب مستحق زوڑی دا دل ذکر کے چدا صفات نہ زان نہ لری کار او بیا او اوصاب د مؤمنانو د پاره د د پیدا عذاب او په اخر کې زجر د لکه اول کې جسنګ زجر دی امتیازات د سورۃ سورۃ ممتاز د په مقدار د اوګو دوالي درجه د قیامت او سورۃ منتاز د په صفات د مؤمنانو او صفات منتاز د په ذکر د پناه د عالم په یو ناشنا انداز سائل سائلم بعذاب واقع للکافرین ليس له دافع او غختو او غختل کی عذاب واقع کی دن کے للکافرین انی آلل کافرین, کافرین پتا پیرانو باندے نبید دد عذاب دپارا دا دافع سک نفس منی کاون کے دفا کاون کے دا غختن کے یو قول داې چې دا نظر ابن حث دا کا او چې د بدرتهتونسیویللو الله هم انکان نهذا هول حق هو الحق علی نه خجاره من نه سی اوی تی اے به عذا نبی حقی منبانې د کانو باران را ووروه یا موله در نه قذابره کا کا اویا علماءوی د دینه مراد ابو جهلو, جهلو. او يا دا ویلو اویا د دینه مراد وې نوح عليه السلام دی چاغه د خپل قوم د پاره خیري کړې وی وقاله نوح رب لا تزر على الارض من الكافرين ديارا نوح عليه السلام وېدو چې ای زمارابا م پرېدا په دې ځمکه دا, دا کاپیرانو یو کور بعد او یاد دین مراد نبی علیه سلامو چی اغا قریشو تخیری کردی وی اللہ وکالا قهات پیراولا نو دا ټول کې دشي سالا سا سائلون او غوښتيو غوښتونکې بیاذاب هوا کېن عذاب واکې کې دن کې لل کافرین معنا علل کافرین پکا پیرانو لیس له دافع نو د د عذاب د پار سو خپل نفس منی کون کې د پکا اون کې مین الله ذل دا داد الله د دا طرف نه دے چې خاون د مرتبه ده نه خاون د سته چ پرشتي اغه طرف تفيه جي تا روز الملائكه في جي پرشتي ال او جبريل عليه السلام اليه دي الله تفيه يوم من بغیر رزقيت كان مقدار و اچ د اندازه داغي 50 الف سنه 50 زر کالا نو يا خدا بس کل زر ک له ادي لك مخ تي رشيو کل 50 زر انداغي او دوالي ته اشاره ده او یا اویلو چې پچا باندې بدر اسانه لکه زر کال په اندازې وای پچا بګرانه لکه نو هغه په 25 زر کال په اندازې لکه تا تمویل چې کم سړې خوشالي نوړو پټول شپکي چې سارو ته پاسو داسن گښپوز او پهړو کوينه شو روغی کنن او چې څو بيمار نو هغه وي د بیگاني شپخاړو ختمې دلن یا دونوک دښ په خوې مان درې دله نو تنو رکی ودې دا بیگا وی خو زکه تکلیف, تکلیف, گی گی. تکلیف و علا شفا او ده تکلیف و علا زمانہ غنتی دی او ده خوشالی پاغي سړې پھویږي چې دا څنګه تیر شي نه چې په څا ډیر تکلیفینو هغه باندې په 25 زر کالې 50 سا نه یې تکلیف یا 5 زر کالې ته زیمخت از مکه نه او 25 زر کالې درو می زمکه نه تروم اسمانه فوري داسې یا جدا جدا حالات بینو، کله اگده شی کله کلب لنده شی، فس بیر که صبران جمیلا، صبر که و از صبر چه دینو خیستا، چې مخلوق تا پکه شکایت مکواده تسلیده، اینا هم یراونه بعیده، یقینندی وینی دی عذاب لره لری و نراه قریبه او وینو منگا دی لره نیز دی، اینی زمین علم که دی چی نیز دی ده، یو ماته کوون ساما کل مهلی په کم ارضبانې چې شیبامان کل مهلی پشان د تبی ویللی شوي باندې واته کونو الجبال او ش بهرونا کل اې پ رنگدار واړی ډډ شوي باې ا ځ زکوی، چې غروونه ټول یو شان سپینې او سدی اوسهطورور دی نو ځکه رګداره وواړی ب. والله یوالو داګوره د قیت په نخوا کېئ سمان د را اووبږ لګ د تبې غونه بهوالو چې طببیګې که معلوچ دی روانديله یوطو حمیمون حما او والله یستلو حمیمون حمیماته پوس به نهشي کوی یو ګرم دوست د بل ګرم بارا کې هر سړی سره به د ځان غمي ی بسواونه هم کېږي بدته ینی یو بل به تکاري ی بس وونه هم کې یو چې ظمیر د ن به فیل او ظمیر د مفود دوړه کاپیرانو ته رااجیې. اننی د کاپیران به یو بلینې او یو بل به تخور کېي خو د حابت دورې ووج نه به یو بل نه تپوس نهشي کولی. یا یو بسرو نه هم کې ظمیر د ن به فیل را د ممنانو او ظمیر د مفرول چې دی نو هغه رااج د کاپیرانو ته. نستمانا خودلیکی گی با دی مومنانو تا دا کپران او یا زمیر دا نای بپایل راجی کده تابدارو تا او زمیر د مفهول راجی کده مدبوعینو تا اینی خودلیکی گی با دی اطباق و کشرانو تا دا مشران چه دی خصوزی جی نی کنوی دی بدبخت ازو گمراک کرده و او یه را خودچی وسرسه چلو کمانو ندا با تخویدلیکی گی د نور و غسکول و خپکول و دا پارا یوب ورو نو خوودلی کېږ تاغی یوددل مجرناخوا یوددل مجروخواښ به مجریملو یف تدید تا چې پید یور کې د می نذابي یو م ایزن د عذااب د دغې راځ نهبي بنی په خپلو ځمنو سره دو الله ما پرې ده او دا ټول زمنې بووز جهننم ته وررز و خوما معچ ک پا کارو نشي بیا به چه و صاحبتی هی بی بی دادا دا, دا وڑو مورم سره سرسی بیا چه پا کارو نشین و وخی هی از ما دارونا پا غیم چه و نشین و فسویلتو هل و فسویلتی هلتی تووی هی او قبیله دادا آغا چه دل زیور کده و دی بگی و سیدا الله زما دا طول قب... قبر و قبیله پا ورکی و ورزا وخو ما تسما ویوان پا دی با کارو نشین بیا با ارزوی جمیعا اغا سوک چیز مکا کی دی تول دا ټول د جهنم کی ورزوالیشی خوچی چې پریدی سمم یون جیهی بیا خلاس کې دلارا الله کاللہ ایت چرم داسی نشی که دی مطبا ورزیخا مجرم تی این حال زوائی قنن دا جهنم لمبی و هون که دی نزاعتم سوزون که دی یا ویستون که دی لی شوا سرمنی لارا تا دغور غواڑی بدا جهنم مجرم من آغی چاله را داو سغاو ساپی خبیحه ا اد برا چه شای کده و دا اللہ توحید تا یا دا اللہ کتاب تا چه دنیا کې دی دیلارو توجو نور کولا و تولا او مخیر ولیو دا اللہ را توحید نا دو دو و جمعا اد یو و تولا دوا درم و جمعا او را جمع کده و مال لرا او آن و آغی خزان کده و دی برا غواری دی درم و سلورا ما نخا چه صرف پا کدو پا با خزانه کولوک ویدہ ان الانسان خلق له عاقب زم یقینا انسان پیدا کړی شوې ده حل اخر سناق شپغم اذا مسه الشر جزعا کله چور سیږي غته عذاب نو دې وم و اذا مسه الخير منع کله چور سیږي د ته خير نو دې منې كون من کې حق ده حق د الله لاره مالدار شه نو ګوره د الله حق په بیانوباسي او چې غیري بينوي مړه خو خو الله یار چالو ورکې خو لا کومګله پකිسې عمران خان موږ ډیر سپېریو کنه وې دا الله په ریتمره قدرتونو کې ایشې موږ کنه ولاوي چې وري کې نو بیا شم پړه کې وره پم دا الله په دین نه لګي استاد انیت الله تعالی معلوم نزدې کې خضر کې إلا المصليين واستفاضة نکانو خلقو مگر مستون کې الٰذین کسان غمل الصلاتهم دائمون چې دوی په خپل منځونو باندې امشوالیکاون کړي امشې کوي یا خشوع په کې کوي دوام اغي بوته ویلې کېږي الماء دائم چې بالکل پزې ولاري نو دیم نه یې غولار دي را خو سړی چې مستولار دي ته د کرکټ ته کلابه پکې یو او شو کلابه بل زهرانې او کلابه پکې یو ښه خوب او کلابه بل ښه خوب شو الله کته دې ته ولاړې کته سيشته ولاړې ايته وې دې چې ته سارو ساتلو ته ولاړې کلابه یو زګره یو کلابه بل زګره مستچ ودرېږي نو ښه خوشو خوزو سره او خپه توجہ سره به ودرېږي او ا دایو نن چې مستو ودرېږي خوب پراش بس ته شي یو ختمي کې بل شروع زویم دادوبانی خناراستی را لکدا موز ددوز ناراستی علامه ادا باسای کله په سړی لگی چې کله سړی له خوب ورزی کله سړی کې سستی او ناراستی را شي چې خوب نه او سستی په بدن کې نه نو بلکل وباسه ای نه ها الزیناو ملس ولاتهم دائمون هغه کسان چې په خپل منځونو باندې مشواله کوي والذین ادخروا کساندھہم فی اموالہم جداغی مالونو کہ حق معلوم حق دے معلوم لسائلید پارد سوال کون کی والمحروم او د نسوال کون کی آر چا سر احسان کی دانا چه دلب په خپک خپل دین والا ببیہ احسان کی دا د الله رضا لپاره احسان خلق سره تعاونو کی او بل چې ده واللزین درم داغه کساندی چې تصدیقی کوبی یومی دین پر از دا قیامت واللزین سلورم داغه کساندی هم من عذاب ربی رب هم د ده ده وجه ده عذاب در اخپل نموشفقون یری دون کیو دالانا یقینن عذاب در رب داغه غیر و معمون نده ده ده بغمک دوشه بل واللزین داغه کساندی هم لی فروجی هم حافظون چه ده ده خپل و عورتون حفاظت کون کی دی الا علا از پا بی بیانو او ما ملکت ایمانو هم یا پاگی چه مالکان دی دی خیلا سونا فا اینا هم غیرو ملومین یقینا دی ملامت شوی پاگی باندی فا منی بتغا ورا اذالکا پس شاچه ولتو ما سوا د دینا فا اولائی که هم العادون پس در کسان هم العادون ام دی دی زیاده کون کی والذین هم لی اماناتهم در کسان دی چه دی در خپلو امانتونو و عهدهم او وعدو راغون چې دنه لېحاس کاون کړي امانتونو دو وعدو خیال ساتي هغه کده الله مانته یو کده خلق پی وعده کده الله سره یو کده خلق سره ای او د باج سړی وعده هغه د پته نه لګي چې دا وکړه راضی وال الذي نه همې شهاداتې هیمقا ایمون داغ ګساندي چې دی پخپلو شهاد تونبانې کلک ولاړدي وال الذينه دغه ګسان دي ملله واتې هیم چې د پخپلو منځنوبانې محافظت کو یعنی محافظت سرديیعې پخپل واخبانې کې بیټ میں نه او په صی طرریخبانې کوې. موځان نه خلاصئ اولای ک دغه قسان کې جناتتن په جنتونو ان کې به مقرمونې زتمن کوی شي فمالین لنه قفرو کې اوز بیا چه دینو زجر دی. سدی اغی کسانو لرا چه که پیران دید که بلکا چه استاد ترپ ترپ تا یا استاد ترپ نبلخوا مختیقین مندی و هنکی دی. آنی الیمینی و آنی شمالی عزین خیو گست ترپ تر دلی دلی دی. آیت ما و آیت ما که کل امر ایم منهم هر یو تند دینا. ایو دخل جن تنعیم چې دن نبک رشد جن دنی متنو والا تا. کالا اچرم چرم داس ندا. ان خلقناهم مما يعلمون يقينن موږ پیدا کړی دي د لره داغینه چې د یې پیژني د یو نطفه نه اف لا اقسم بربل مشارق والمغارب انا لقادرون ین دې تاسو ښکار من زه قسم فرماله پراب پرب د مشرقونو او د مغربونو چې من خامخه قدرت ولایو الا انو بدله من هم پدی چې بدل کړه ولو غره د دیناو نه منګه عاجز فزرهم پس فریدا ودې یخذو چې دنه او زباتلو کی ویل ابو لو کی تر دې چې مخامخ شی درزه د دیاغې سرا چې و دې چې دې سره وعده کوله شو یوم یخرجون یو مین الاجداس فکمر شرو با سر دې د قبرونو نصرعن په تلوار کان نه هم کوې چې د اعلانو سبيو في زون هغه بوتانو تزغلا ولې شمنډوي ځکه دنیا کې به د بوتانو لپاره منډه روانو دوی بالته موي کني کې بس خار قاصیدو د بوتانو لپاره زو خاشعتن بټه برا اوتی اوسوارو هم د دې سره کې یا ذلیل به یې سره کې د دې طرحه قوم ذل پټکړي به د لاره ذلت ذلک الیوم الذی کان یوعدون او به ولې چې د رازدا چې ودایچه دیساره وعده کولې شو په صورت کې صورت معارض کې داوا او تخويف منکرین ته په عذاب باندې بسم الله الرحمن الرحیم ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ايات يهم عذاب الیم نوح سورت النوح مکی سورت ده په نزول کی یو او یایم یا پس د سورت النحل نا نازل او ترتیب د سورتونو کی یو او یایم یا پس ته معارج نه ربط او مناسبت د مخ کی سره ده ده په مخ کی کې تخوی په اخروی نو په دې کې تخوی په دنیوي ده په عذاب د قوم نوح یا مخ کې مسالاو چې برکت یو الله چی نو په دې کې پاغي دلیلی نقلی, نقلی, نقلی په اثبات د مسلې یا مخکې اثبات د مسلې او شو په دې کې تشریح اپ واقعید نو عليه السلام یا مخکې اثبات د مسلې او په دې کې طریقې دا بیان د نو عليه السلام نه چلیات کا داود سوره تحوی په دنیوي او تسلید د نبی عليه السلام تا په واقعید نو عليه السلام خلاصه ده سورت, سورت سورت چه اول نه تر اخیره پوری واقعه ده نوح علیه السلام پکی بل بگیش شیه مشتا واقعی ده نوح علیه السلام تر تیب بدائی چه ده اول آیاتنا تر پینزم آیات پوری ده نوح علیه السلام بیان ده چه پل قوم تکره ره بیا ده شپگم آیتنا باعت تر وم آیت پوری ده قوم ده انکار زکروشی او داغی طریقه بیا دا اتم آیتنا طریقه دعوت به شروع شی، تر شلم آیات اپوری، او بیا دا یویشتم آیتنا بخلاب دا قومی تر پینجشتم اپوری، او بیا دا شپگیشتم آیتنا تر آخیره خیری د نوح علیہ السلام دیخ پل قوم تا، امتیازات د صورت، صورت ممتاز ده په واقعی دا نوح علیہ السلام، او سورت ممتاز ده په فوایدو د استغفار چې دل تنو علی سلام وی فقلتستغفر ربکم نو د استغفار په دیم ذکر شوې دی. او سورت ممتاز ده په ذکر د اغه خاص نمونو د معبودانو د قومونو علی سلام ود سوا یوس یوس نصر داغه د دا بوتانو او د خدایانو نمونه راغستري ان ارسلنا روحا الی قومه یقیناً منگلی گلیو نوح علیہ السلام قوم خپلتا ان انزیر قومکا ویلیو منگا غطا دا چې وی را وستا قوم مخی داغین چی را بش دیتا عذابون علی مذاب درناک قال یا قومینو اغی ویلیو چیز ما قوم اینی لکم نظیر مبین یا چینان جستا سود یا رون کے مسکارا وانا اعبدونی او داتې ما یوازې او غنئ وتقوه ذن بچکی د الله د خلاف نه الله وېخا وانا اعبدونی دا وانا اعبد الله داتې عبادت وکې دی والله انه وحده وته کو ځان بچ کې دی بعدتته غیرله نه یا وته کو ځان بچ کې د محري موونه وا او زما تا بدارې و کوی یا فله کوم من ځنوې کوم بخه بهکې تاسو تا د بعضېګنا او نوستاسو دا بعضې والیتهرییی چې کوم ستاسو د الله په مع بین کلی او یا من بیانی یا <او يا> طول بدرتا مواب کی ذکا الاسلام <او> و یهدی ما کانا قبلا نمین با تبعیزی نشی با یعنی باشی. بخن تاسو کتاسو تا من زنوبی کم دو گناو نستاسو او رستو با کتاسو اله اجل مسمان تر نیتی مقرر پوری. این اجل الله یقینا نیتا دا اللہ ایزا جا اکل چرا شلائی نو نشی رستا که دے. لو کنتم تالمون کاش که چرت تاسو پوی دے. قال نو آغی وی ربی زمارا با انی دعوت قومی لیل و نهارا. ما دعوت ورکڑه د قوم زما ته د شپې او درازی فلم یزیدهم دعائی, دعائی الا فرارا بس نری زیات کڑه آغی لرز ما بلنی مگر تیختان چی سمره می دعوت ورکڑه دی نو دومر زمان سری لری تختی دي دی و اینی کل ما دعوتهم لی لهم او ما هر کل چی دعوت ورکڑه دی دیتا دید چې چی تبخن و که غیتا دل تا طریقه دا انکار جعلو اسوابی او هم غر زول دې دی خلکو کو ته خپلې فی اذانې هم ووګو نخلو کې داسې ژبا خلکو کنا جنو علي سلام با دعوت پر کو نو دې با غوګنو کې گوته ور کې داسې چته لګیا یې خو موږ تا خبره او رنا سمنګستا خبره وانه ر مداخله دومره بدبستاو الکه خوای اوری کستا سو پک خیر نو به منی ک پکې نقصان خو می منی حضور خدبانه نه منی د کی دومره دو مخ کې تليو دیم وستا شو سی یا بہو ځان به پټه پجامو خپلو کې دا ځانو نه به پټول دیلا چینو هله سلام و نه نی دتب قتلم نشو برداشت کوله و یرت پر استر غم نه عذ و اثر رو او همیشه به کوپر کووس تک پر روستک او ځانې غټ ګنه په ځند غت ګنلو سره و اصر و استكبر استکبار او همیشه به کفر کا وزن به غټ غاڼه په ځان غټ غاڼلو سره ثم اني دعوتهم جهارا بیا یې ما دعوت ورکړ او غیته پړاګه پسکارا ثم اني اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا بیا یې ما اعلان کړ او غیته و اسررت لهم اسرارا او پټی جړک می بولیوی آغیل پتی جرگی یا پت می بلیلیو دیل را پت بلالا ایلان نفس میں و تا پت پت این پیرادی دعوتم ورکڑو یا را خو مطلب داری چی غریبی یو تاریخ اپریخی نوخا پگانا کی پزان لا پخکارا پپٹا خلکچیو سڑی نمانی نسبو سراؤ بی ایم نمانل فا قول توست غفرو ربکم پس ماویلیو چی بخنا و وڑی دخپل ربنا انہو کان غ ندله د بخنه کوون کې یور سما ا علی کوم دررا رووبېې باران په تاسو شبي شبي وومدید کوم به والی هو بنینا اویم دا بکېستاسو په معلونو پهظامو و جعل کوم جنناې جعل کوم انرا او بګځ تاسو ل ر باغونه او بګځ تاسو لره نروونه دا د پدې زبانه پورتوبلي کلی دی یو عالم دی حسن بصری رحمت الله علیه وې اغا ته یو کس راغې او تویل چيره جي دا ستکار دی چې بيخي قحط سالید او بارانونه نشته سې دواره ته کوې استغفار ډیر وایا بل راغې يرې جي ډېر غريبي ما سو وزې پاره کوې استغفار ډیر وایا بل راغې وې يرې جي الله تعالی دعا او کچی الله تعالی خاستنه کمل بچرا کی واستغفار ډیر وایا وچې څوک بل راغېره چې باغونه مې کمزوري دي چې خشي او استغفار وایې یو قصور سره ناس ته وایځه خو نن سر نه ناس تمه او بس تاسره بل تکې نشته او وچې څوک راځي نو بس استغفار وایې استغفار وایې استغفار وایې استغفار وایې دا څنګه استغفار دې ارسلہ کار کوي نو دو تېما د ځان نه خونه دی ویلې دا ټول تکوسنه چې مانو شپه دی آیت کې دا غې حلстаў نوح عليه بخنه د الله نو غوړې استغفار وایې په دې سړي یو یو سېلې سماع علیکم مدرا باران نه بده باندې ټیم پر ټیم شیبه شیبه راوړی وګوره باران د پاره ست پر پیدا پا من شو او امام سې وای هم ور داخله نه دی دی پدی په یو طریقو کوی نه دی اول د ټولو نه بهترینه طریقه دار چې بارانونه نه کیږي چې هر سړی د خپل ګناوند نه بخنه وواړي سوک غم داسی نشتا چې د ګنا نه ما پیوړ غوړې خدای سلام وګرځي دواو کې چښدې باران اول د خپل ګنا نه ما پیوړ اول شردار استغفر ربک بیا چې باران نکېږي نبی ا د فرزمان زنه باد مسلمانانو د دواګانی غواړي او لازم انره چې په جمع دی غواړي کته ځان له منځو کې او کور کې موخه په پله موخه نور باران سوال پکې کاوه بلې په بلځه کې نو کې باران سوال پکې بلې بلځه کې او کې چې په جمع کې کوي کزان له کې ار مان پس د باران سوال الله نه کوي زکات د فرزمان زنه باد دعاخه قبلېږي بیا چې بخي بی باران نهکیي او ضرورت ضرورتډیر شي نو بیا د هغې نهرس بیا به د خیب د جمې په خودبکې د باران دي. س به نهوي چېالی چې ته یو اپته باران نه شته او دو شروع به خک. نه نه الله به د و چې بېخی فصل خاببی او باران نه کېږ نو بیا به په خبکې دوعاوي. چی بیهی حالات دیتا ورسی چی پا کویانو کیو بوچی شی او سارو گیاگان ختمی گی او د حت علامه شروع کی گی نبیا با خلق سکی استسقاط از سحرات توزی او, او اغب هم دسی نوزی چی بس سبا سباز آره تر اوزی از او سوک دا غلان را روانی او چا سود کردی او چا وقت دوزی چیزو سادر پوگا ورواچی دایو بدرې راځي مخکې اعلان وکي چې لکه په کلانه راځي باندې په با وضو دا ټول خلق خلق اول بدرې راځي نه پلي روجي ونیسی ا څه ښه تا بیا ایزام په دواګانو کې اثر نشته نو دا وس څنګه دواګانو کې باسر وشي ته په دعا پیګې اول بچ دې درې راځي روجي ونیسی او چه ارما خام صدقوم ورکوا خیراتم دیوکی او چه استثقال از اینو بیادی خیراتو که زکر صدقی سرد اللہ و سکمی بیادی علتا پی او کمزوری حالت که در تزرو پا شکل که پزرو جامو که اللہ تلاس پا دعاشی او او دی جاڑی اللہ پاک تا پا چوگو چوگو بانده انشاءاللہ چه دی کور تر رسی باران باشوی که یو رضی اونشی بل رس دبیاوکی بیادیوکی بیاد ولکه او کبارانو نشو بیا دې استثنا برابر دی دا په دې طریقه دا طریقې چاله ورځه استثالا بل <سؤال> رواني <سؤال> درو غوي غیبت کوي هرڅ کې وي ومبان خدای بارانو کې ندا غپچه ها الله الله الله اس تغفرروه ب کوم بخنه واړی دسپل رنا چنااندله د بخه کوونکیم رابللیږي باران په تاسوشیبي شيبي او امداد بو کې تاسو په معلونو په زامنو او بګر تاسو د پاره باغونهونه او بګ اوګ تاسو د پااره نرو نام سرید سری تاسو د پارهه چې تاسو وا کیدو لر الله الله ر را وپاره د ایزته وقعت حاللق کومتواره په تحقیق سره پیدا کړي تاسو الله په مختلفو حالا توکیم عام تا را و کې ف خلت الله او س سماواتن طبباته تاسو نه غورئ چې سرنګې پیدا کړي دی دا اوس د لایل پیدا کړي دی الله اسمانونه تفخ په طب او ګرزولی دسپغم پای کې رنا او ګرزولې د نور بلی دونکین الله پاک پیدا کړي تاسو دځم کې نه په پیدا کولو بیا واپس بهکې تاسو پاغې کې دوباره وی خو فرجكم ويفرجكم اخراجا را وباسيت اسل <سؤال> رب پر اس تو والله جعل لكم الارض بسات بساتا الله باگزولی دست اسد پارزمکا بساتوا تشے اواراين غلا ولا ولي شوي پارشم لتسلقوا منها دير پار چتا سوزيداغينا شبولن فا اغلارو پلنو پلنو باندیو کلاو کلاو وقال نوحر انہم عصونی واتبعو من لم یزده مالوه وولده الا خسارا نوح علیہ سلام الله ته درخواست پیش کوز د قوم هغه مخالفت ذکر کای ښا پي الله ته درخواست کای ویلی نوح علیہ السلام چه زما رب انه معصونین یقینند خلکو نا فرمانې کړو زما وتبعو تبعداری کړې د دا من داغه چا لم یزید هو چې نزیاته غلره مال داغه او اولاد د هغه مگر تاوان وما کرومه کو باره اودی تدبیر کړې تبییر تدبیر لوئی و وقالو دی ویللی دي لا ته ضررو نه مپې دایيایي د خپلو خدایانو م پرې دوي و لره لره نسو لره والله ی غسانې ی غس و اوخوا یا اولاره ل نصر را او ن سر لره دا د غې دوور بوتانو او دا بوتان نو اصل که دا نیکان خلکو د دی پا شکل بانی دا بوتان دی جوڑ کردیو خواه بخاری که رازی چه اسماع و رجالین من قوم نوحین دا نمونه د دی سرو چه نیکان خلکو د قوم دنو علیہ السلام نا دی چه کل وفاد شو نو شیطان راغه وسوسه دی خلقو تواچوالا شیخ خلقو دا بزرگان خلقو کو دا تاسو نه لکه دا تاسو یې نو دا دی رسول خلق نه دی د دې تصویران جوړ کړي په دې خلوی عبادت خانو کې کې دی چې تاسو راځي نو دا تاسو تیاری کې نو عبادت پکوي د دې مثالو لکه دی وخت کې چې په سرکاري دفترو کې دا قاضی اعظم سره تصویر لګېدلې خیال دې دا والی وي عمل دی راځکړې دامنګ نه نه نو دا هم دی ویله چې دا دیمه د تمنګ غورو نه عبادت به مونږ څه کوو نور به په مین او محبت باندې کو کنه نو دا تصویرانه دیل کی نو شیطان ویله ځ عبادت خانه ته خو می تصویران ور دان نه کړل نور به و سره نو چې هغه پیړی تیره شو دا شیطان خوده مړکی کی تر قیامت تک نه دی ویله بلی پیړی سبا غورو نو بلی پیړی ته تا وتاست پد نشتا تاسو اوس پیدا شې سړو داستا سو پلاران او دل تامه ختاسه دوه خونده پارانو کی خو دی ته به سجدی کولې ها آنو دیویلو دا خورشتیالا که منگا گمراهانیو وردی تسکدی نکو دا نیکان خلق ده نو دیو لسکدی شروع کری دا تصویر دا حرمت وجوام دادا چه دا شرک افتدار تصویر نشد خان اللہو اللہ دا, دا پینزا نکان خلق نو دید دا دی عبادت شروع که بیا دا دی شکلونه جوڑ کرو اواغی لبی بیا سجدی که ولی اولی اسی دا خوند پار لگه ولیو چه منکی برد ا بیا سم حد حد بیا رو رو خلق ورسته دینو هټ پکې او کزکار شي کې بیا ورو ورو خلق په مشکر روان نو دعوته علماء وي دای د دوستانی د پاره پکې پیدا کړو وې دا چې د چاچا سره نه لګي دی له لار شي ود بابا لکنه نو دا چې ګوڑه او شکرې بخښه واګه نو ټول خزې او سړی بده تا وی دل چا بیل خاون را سره دی او چا بیل خزمه خنل نو دا بدیل اتلل تییبانې <خان> و وکی شي ر ډیررو ځکهه دا مرز ډیرو خلکوګ دی د مینی د ک دا کولو دپاره که نه نه په کار دویم چېو سوو سو چې د چا به حاجتو نو د پسسې بلاړل چې دا حاجت را ل سرک یغوس چې د نویدا پریادارسو پریادو نو جړاګانه بيد تکولې دا یعوک چې ده نویدا ښګړې والا او صدا ښګړه کوي او نصر طاقت دپاره دا ډېر طاقتور وي په دې بیخل دشمن هغه چې ده نو مغلوب کو چې خدای دې د دې تاباته دې با دشمن نه مخلاص کا صحیح شو او دا بیا ورستو ځان لزان له قومونو ځان له خدایان جوړ کړو لکووت داد کلب قبلی بیا معبودو بدومت الجندل کی دنو علیہ السلام نرسط السوا دا بیا د حزیل, حزیل علاقی معبودو او یعوشونو د غتیب قبیله د پاره او یعوق د همدان د پاره او نصر د زلکیلا د پاره او تاس او دمرب عجيبه خلکو چېلکنو علی سلام په زمانہ کې دا هلاک شو بده بیا چې تنه تصویران جوړوي دا غتی کا اوس یې غیر ته خان ویل دای چې م پرید اوواد لاره نسوې آو غو سوونه یغو قوون نه سر وقد زلو قصره او په تاقیې سرهدي مه کړی ډرو لره اند اعبت پوجهګمره شو والله تاید د ظالې تو یا الله ظاللیمان لره مګرګمره مما خې آته هم و غې نارا په سبب د خطګانو دد د غرکلی شوو خ د شی ورتا فلم یجدوا لهم بس نو مندلید دخلو زانونو د پارا من دون الله ان سوارا ما سوا د الله نسوکم د دیاں وقال نو رب ویلونو علی سلام چه از ماربا لا تزر علی الارض تڑے سڑے شوکنا و مپری د پد از مکا منل کافرینا د یارا د کافرا نو نیوکورهم ابادا الله یودو سد او تیم پاتی نشیدہ سی تباکا اینکا انتظرهم یقینن کتپری دی دی لرا یو زلو عبادکا دی گمراکیستا بندگانو لرا نور نور ولا یلی دو الا فاجران کفارا او نر اوڑی دی بچی مگر فاجران کپیران دی ولی و دغه ویله چې کديشه دا بچي سم شي کنه نو بچي بمداغه پلارانو په طریقه روانو یو سړی وې زويته بوګه کې نه ولې او وروګه وته وی په بچیا زبې یې مړې مې یا بجوندې مخه خود دې سړی نه بزان ساتي ګوره داډې نه کاره سړې وې نو هغه وته بابا ته ما کنو چې ګزه کنو کانې راواغسم نو عليه السلام یې نو له سلام چې دا واړه واړو چرګوټیم په دی پوه کړي دي که دی ت دا ویلی دي چې د سره بهخواله نه ورځ او د د دو دشمنی به کوله زه به چا نه تم کوونه ما خوویل که دا پلارانې نهپېږې دا بچی ب پوهشي اگه بچیو ما اگه شیره هم دا اگه پلار په نقشو قدم دی اللہ بس ټول تا باکتا رب بغفر لی ولی والی, والی, والی داییا اگه وی رب زما بخناو که ما تو زما مورو پلار تا ولی من دا خال بیتی او اگه چا تا بخناو که چه صوب دا نشوی دی زما دی کشتای تا یا زما کور تا چه مومن دی مؤمنان پا داسی حال که چه مومنی ولی المؤمنین او مومنانو سڑو والمؤمنات و مؤمنات و تا ولا تزیدی زوالی مینا إلا تبارا مزیعت و یا الله ظالمان و لرا إلا تبارا مگر حلکت و تاوان الله نور تباکا یوم پگیم اپریدا نو پیغمبر خود خیر دا پار دا گلی انتا خیری شروپ للی دوائی ولی نکوالی پا دواغان و کنس تڑی شیوار او دای اری واخ که خیری کړي دي تا تمویلو چې و اوه یا اله نوح اننه ل يؤمن من قومکا الا من قد امن چې مخکې و تویلې شو چې تاسو په قوم کې نور څوک یې مان نه راوړي مگر هغه چې چا مخ کې مان راوړي د نو هغه دی نور څوک یې مان نه نو بس نوح عليه السلام اعلی خيرې کړي وي ها بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي, الى انه استمع نفر من الجن سوره الجن مکی سوره دے بنزول کی سلوی پس دو سوره الاعراب نا او ترتیب دو سورتوں کی دعا وی پس دو سورت نوح نا ربتے رحم کے سرا دادے پمخ کی سورت کی دلیل نو علیہ السلام نا پدے کے دلیل نقلی دے جناتوں پر رد شر پمخ کی صورت کی تشریح وا په واقعي د نو عليه السلام په دې کې تشریح او بادري دا په واقعي د جناتو داود صورت نفي د شرک اعتقادي په واقعي د جناتو خلاصه د صورت صورت دلالي وحي ذکر کوي سلور او بیا د پیريانو بیان شروع کوي د پیريانو د بیان بیا د یار اقسام ته منقسم دي اول کې د پیريانو ده صداقت ده دا قرآن زی کرو که چه ده قرآن تصدیقی کلو دویم رد ده شرک درم نفی ده والد ده لانا سلورم نسبت و صفاحت للمشرک چه چا شرک کلی ده ده بیوکو پده وی پینزم بدا زی کرکی چه ده باز خلکو با پیریان و پوری پناه وختا شرک پلیسته آزان او شپګم رد به وکي په منکرینو د قیامت و محال د جناتو قبل نزول القرأن اتم حال د جناتو بعد نزول القرأن او نه هم نا هم چه کم دینو حیران که دل در پیریانو پا اغی حال مخصوصه بانده او لسم بیان در فرق, فرق اما بیان در فرقو او د دلو مخی در نزول القرآن نا او بیا باعد نزول القرآن او بیا بیان در پیغمبرانو او نفی در شرف در دعا او نفی در شرف در تصرف او داران کی عجز د پیرانو به ذکر کی او ایمان به ذکر کی داغی د قران دا, دا ورې دو سرا صورت منتاز ده د نورو صورتونو نه په تفصیلی حالاتو د جناتو پس دا ورې دو د قران نه او صورت منتاز ده په بیان مخصوص د نبی علی سلام او صورت منتاز ده په نه په دلم غیب د تمام مخلوق نه د غیر الله نه قل اوحي الىيا انه استمع نفر من الجن د دې واقعي د بیانولو پیدا سوال تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې پدی کیه پیدا دادا دا خبر خلکو تذکاره کئ چې رسول الله سلام چې څنګه انسانانو ته الله پیغمبر لې غل او پریانو توما پیغمبر لې غل شوره وګوره پریانو ته مستقل څخه ډې بيان کړي دي دیم په کې دا پیدا دا چې قریش له یو قسم زورنه ده چې قریشو تاسو دې نبی رسول سلام په پلو میه اهل لسانو می اشرف المخلوقاتم ځان قران در تنبی نبی بیان ی او بیخیدو باندې اثر نکی پیریاں یو ذل قران اور دل دے وغی باندې اثر شویل تا سودا غینم سر کشے او بل پہ گدا پیدا دا چے قدیم خلق پوہ شے چے سنگ انسان مکلف تے پر قران بہ یقین او عمل کی او کدہ بہ توحید جولے نو پیرو م اللہ مکلف گرزا ولے دے پدے باندې چ دیب ایمان لری قران بہ منی اثر د منی عقیدہ بہ د توحیدی او پدیم باندې پیدا دا چې څنګه انسان د انسان په خبره کويږي نو پیره هم د انسان په خبره کويږي د نبی له سلام نه قران او رده له دوه په خبره هوا شوي دا ټول په کې پدې دی هوا یې چې و هي شوي دا ما ته انه استمع شانداده چې و کې خدا نفر من الجن ستسنود پیرانو نه په قالو ان سمع پور آنن ابه بس غېیتقی منګورې دل د یوپران دا کم پیان ما مخکې تفسییل کللو سره تحقاابې یا خ دا د نصب علااقې جنناو او داغ چې اسممان ته به ختل پیانو نه شو خې نو دوی ول چې یا پدې ځمکه باندې عذاب راځي یا الله د خیر او د هدایت اراده کړې ده پتا ور تنو حالاته معلومول چونکو رچ سو وجه کې دیشي چې حالاته معلومول نوادي النخل مقام کې د نصیبین علاقه پر یانو نبی صلی الله علیه نو په شو چې را خبره ده او یا علماوی د سوره احقاف او دا واقعایې يهودي او یا دا بیلي بیلي دي نبی علیه الصلاۃ والسلام کله کله به پیریانو توم فران بیاناو او مولا علی القاری رحمت الله علی لی کلیری چې واقعات دعوت او د اوریدو د پیریانو دا تقریبا شپږ ځله موجوده شوهره شپږ کرات دا سی واقعات راغلي په دو ځله کې نبی علیه السلام سره عبد الله ابن مسعود سے بمو رضی الله عنه او څلور زویرو زویرو سره غم نو ابن مسود انمه و چې او زل ما, ما ته نوبی السلام ووي چې راضفې مسوه ماته اللهوي پیانو ترانو دوړه زو یاره دعوت چلو. ایزو سر را روان شوم چرالو رالو رالو نولی سات سلام د او ځله رالو را مهمه ته دل تک نه ذکېستممانې ګیر چا پیر نهخه تاکله ما تهوي ګورې د دی نهخې نهبار نه را. چې تر څو راغلې نیمه او ما درته आवाज نه کړي نو دین اخي کې بدن نه چې شهرتن نقصان و نه راسي او نبي رسول الله او جنات او تجدن قرآن بیان ها مندا څه شپک کړه تی واقعات راغلي دو پیرو کې مسعود سی وو زلورو کې نو نو یا د ډول واقعي یو دي د سورته احقاف او دا او یا هغه جدا واقعات او دا جدا واقعات واه چوي شوي د متا شان دغه خدای خود څخه سانو د پیرانو نا پسوي هغه چې مونږ اورې د له یو دستواله کتاب ناشنا هدایت کې ال رښتې اصلاحتا هدایت لارښوې اصلاحتا حقتا فامننا به پس مونږ ایمان راوړې دې پدي ولن نشرک به ربنا احد یو خو خپل تاثر بیان کچو قران ناشنا او د هدایت دویم دیم ولنشرک ابی رب بنا احد اې چاري بانه شریک او موږ خپل رب سره اچاله را و په ری په دې کوی چې د قران مقصد څه دی د شرک را دی ښا دا هیڅ کوی چې ولنشرک ابی رب بنا احد او دا غر سنډه په نه دوی دې قران بس چې دې نو خلاص کی اول ناخیره په ټول شرک نه پیجن شي څه څه بیا مشرك کي اکر د بیا د علم ګور او انه تعالی جدو ربنا او دریم یقینا نو چده شاندار ورځمگا متخذ صاحبته ولا ولدا نه د نیولي بيبي او نه اولاد نه خزشت او نه بچشت او انه سلورم یقول چه ويل بس فهيه نا زم بي وقفه الله شطط پالاباني دروغ او باطل و انه زوَنَنَّا بِنزَم أويت كانن مڠباغومان تو ألن تقول الإنس شيئ تشري بو ونو إنسانان والجن ڤريان ڤلاوان ادرو غولارا وأن هو كان رجالو من الإنس أوي دا شرڤ الاستعاذة يقينن وس سري د إنسانانو يغوزونا فنا بهغت ڤس سردو د ڤريانو نا فزادوهوم رهقا فز الک دوما نا گاني کو متوجقوا فضادوهو که زمیر راجه که ده فائل پیریانو تا او هم زمیر راجه ک د انسانانو تا نو مانا بداشی نو را حق <تصفيق> نا با مراد بیازوالالت چی خان فزیاد کلو ده پیریانو انسانانو لرا را حقا گمراهی ده گمراک لکنه ویدا پیریان پغیبو پویگی نو دا د ده نه نده ولی او داولی دا کې دې شو زکه دې به ته حاجتونه غوښتل ويمدادونه به غوښتل بیم زمیر د فاعل راجه کا دې انسانان وتا او زمیر د مفرول بر راجه کې جنات وتا او راحت نه به مراد به عدالت څه شي شي لکه زړه ورتیا شي فزادهم رحتا فزيادت کړي د انسانانو د پیريانو لارا زړه ورتيا سم مطلب اول کې به دا پیريان نه دا چې د انسان الله پیدا ک دا ټول پیريان به تیارېدل او ټول غرونو او شاورو ته ته د یو کديرا ګرونو چاپلار بنته خلاص یریدل به نو بیا د انسانانو رورو رورو ډیرې دل کنن نو پریان به غرونو کې او ځنګلونو کې او شاړو کې او غوالبر د این راتل انسانانو دیار نو چکله و دې پری انسان ولیدنو یو غربه کې او په تختې ده نو کلا نا کلاو ته تب گت بان اخپارا لاغ گت بار آور غاڑی دا. دی انسان چه بدا گت بولی چې چه تاکم جنا. دی خرن پا اخپل را آور غاڑی دا. دب دو اخپلی کرد دو بی پردیکلو چه تا شید. چه دا گت را آور غاڑا ولا. دب وید سب بلا دا نو پیریانو با اخاند لیا لیا لیا که منگ دا دیشی نیری گو دی منگ نیری گو نورو نورو نورو پریان بیاسه شو غلا ور شو اوسم پریان په هغه خلکو ډیر روب ورځي چې دا کمته ډیر یریږي چې څوک یې پروانه لري هغه وې دا نه یریږي راغت بدون سنا وي خان دله دا خوان ورکې چې په داخلك تنگه وره تنگه نو یو نو یو فزادوهم رحقا پیریان ویل چې ګوره داسومر قمق خلق دی الله نه امداد نه غواړي موږ نه غواړي موږ ځان لري دای پښانه مخلوق دي نو چې دی به تیم دادو نه نو نه پیریان یې شکل او هغه غیب بیا چې دنوار سره کې تصرف کوو یو سړی به سفر روانو نو هغه به ویلا چ اغوزو به سید هازل وادی کلب اغوزو به کبیر هازل وادی یوزے کې بشپرا له وې د دې په مشربانه زپنا غواړم چې ما دې د مصیبت نه محفوظ کی کلب واسطو یا عامر الوادی جارکا اے د کند ابا داون کې د خپل گاونډي خیال لساتا ګورستا گاونډي کې منصفه راخا او پیرانو به نه حاجت غواړم ابه مضبوط کړو زلاور بکلم او هم خلکوی پلنی سره خاپیری دي نو چې خپیرې دي دا پټې زانې د پرا با که. دا د د خللکو دا چپل پنتال خراب شوی تو پوه شوګ شو دا کار کار نه نو چې دا کار نه کې دا به مو چپلار سکارسم. من دې وای وي پلانې چي د نپټ تا وی زون راو باسي اعلی ک سنگي راو هغه سره جی پیریان دي کنه پیریان په زری راو باسي نو دا پیره تا دی څو پټ دې کنه او نو سونه دې یاره بس دون وني چټې نو نو چې دا دومره دومره خزاني لري زمکه لاندې پرتی دې هغه سره پیریان دي او تانه پیسي اخلي خو خدای دې غر کوي هغه پیرو باسا نو د ټول پاکستان نه چې ټول دنیا نه بمالدار ترین انسان تې کنه اوز دا پیگی چی دا پیره دا خزانه نشی معلومه ولی. او پا دیکی دی اوز دماغ کارنه که جزمارا تاویز بسنگه معلومه. کنه دی تاویز نبچه تا خوشبوی را روانه. یا باتی بدبوی را روانه. ادو سونی اغا بپینه لیگه. نشی معلومه ولی. سترزر نشی معلومه ولی. او اگورا دا طول غلط چکم خلق غلط کارو نکی پاگی بانه. اللہ دا خلق بیا. یو یو طویزبانې په ضرغونو په لکونو پیسې وور. داې در تهویلله چې کله شی د ضرغونو د لکونو شو پوهشه چې دا, دا سړی تا خپل کار کې. ځان د نامدارره کې نور پهې کې شته. او دام در تهیم چې کله شی د کاربار شو کار پوهشه چې د خپل کاروبار کې. دام خو ما را منګم واچو زشه ته بیان لمزه ما ته تخفل کارم کومه ما شو دم کرا دیه واکه کده مینه کم ته له کته دم کاو ته دم کا کنه خبر اا او چې نه زبه دم ما او بلې سو بد دم نه چي باقاعده کډونه میچاپ کړی نو دې څه مطلب دی خدای مطلب دې چراځي راستا سو کار کیږي او کنه کې زما خو بکیږي کنه پیسې ورا کوي ښه نه لري او چې کمه نه غواړي غله خلل ټول نه ډېری ورګه چه غواری خواغ اخو بایدو نورکا بازی سڑه دسی چې آغا یو کس ما تا خبره کوله یو دمگری بارک ما ته یستاجی چې ملمانه را آغیلی و انا وی آغا ما تاوی چه دفع ما سر راشا ستاسو دی کلی که دا پزمان کلی که ورنه یادون خواه ستاسو دی کلی که پلانه سڑه ره او دا چه منگ لدموش بایمای چیزا بس رازه اینو چه امیو غم ملو کرال چرا للوی دوله دمکه یاره بس ویږي جیب تلاش کا دونه ګټه را وست او کښه کښه کښه کښه کښه کښه بلا پیسې را واغسته وغلې زر ګنان او ټولو 5000 واغلې واچولې جیب داوال وی پیسې هغه ور کوله داړه زما وته دا زیریږي چې زالم زوی دله خو کټه ما ته یو مسلو په خالي ور کړی دا دومره پیسې او سړې مخ کښان لکه خوم نشو د غم نشو پیسې لا دا د دې غټو خلکو کار دی چې بس سختونه دی دمونه دی تا ويزونه دي آرامي پیسې په دې غډو وډو ته الله لګي پوه شوي نو دا دم کا وکنه پخپله ځان دموا مدته شوی دا مکه داسې ته سره پیريان دي نو ستاده د مخدومره کار نه کوي چې څنګه انسان په غیبونو نو پیرین په غیبونو پیګي او چې پويږي نو چې ستانه پیسې اخلی نو زمرد مسلمانانو به کن نه خبرامه لیکا پیران به پیسې راو باسي دا رہو دے باسی کو تک لئی وانهم ظنوا كما ظننتم او يقين الدين سانانو غمان کلو لک سنگ چتا سو غمان کوی اے پریانو یا دا خطاب دے انسانانو تا ہم دا پریان دا, دا انسانانو توئی وانهم یقین اندے پریانو غمان کو كما ظننتم لک سنگ چتا سو غمان کوی اے الله یبا صلی اللہ احدہ اگین دا قیامت من کرچی اچھرے برا پرتن کی لایو تن لارا و انا لماسنا سماعا دا بل, بل منگا چه ده نمسا کاسمان لرا, لرا فواجدنا ها پسومن دو منگا غی لرا مولی ات چه شو پریشه و حرسن شدیدا, شدیدا دا چوکی دارانو سختونا و شوه با او د شغلونا, شغلونا و سوکبرنشی غطه وانا کو ناویا چینل منګه اومنګا نا خودو چې کینا صبح من ها ده دینه مقایدا فزاین لسمید غوکه خودو کې سوک چې غوکه د اوسوبو مې د خپل ځان د پاره شغله تیاره ونا لانه دیو منګ نه پو چې شر ای رادهل <سؤال> شوید د چا چاچ زمکه کدي که نه ایراده کړه د په دایبانې رب د دی راشدن شدن د هدایت دایت اننا چن موګه من نه سوالی خوونه بعضې زمونږ نه نکانو و من نهدو نظالې کو بعض زمونږ نه بغیر د دی نه دي چې داسې نه دي مع نکان نه دي کو نه توه تق د دا ومونګر ډلی مختلف پېڅچ انسانانو کې ډلی دي که داسې په پییانوکیوم دلی دي پنج پیانو په کشته. څلور جینسانانو او دارانګي بریليانوم پاکستان او بجتیانوم پاکستان ډلله پاکستان دارانګي يهوديان نصوارا مسلمانان کافران اندوان، شيكان ارشه په كُنَّا تَرَاكَ قَدَرًا وَأَنَّا لَمَسْنَا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ لَنَا إِلَهَ جَزَلَّا أوي يقين من گچے دینو اس گمان راگے یقین راگے ظنننا پماند ائقاننا منگ اوس یقین دے چھی چری نشو کمزورے کولے اللہ علی رحمتہ کی او چری نشو کمزورے کولے دلارہ ہارا باپتے اختصارات چتی او تختو گینی وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ مَن گہ ہر کلہ چ واورے د ہدایت چ پرانو آمَنَّا ایمان رال من کدی پسوخ چ ایمان اور پس بلرا نہ به یریږي بساند کمنینا ولا رہا کان رضیاتنا وان من المسلمون او یقینن منګه چو نو زمنګ مسلمانان و منن القاستون بازیو زمنګ ظالمان پس دو قران نو سیادی فمن اسلما فشاءت اسلام قبول کا اسلام ایرا فولای کا بسدا کسان تحرو رشدا قص کون کیله اسلام وانل و امل قاستون ارچی ظالمان فکانو لی جہنم محتابا پس دیرید جهنم نه پارا خشاك واللئ استقاموا على طریقه او کدی ټینګ پاتې شوه په صحیح دین لاسقیناهم ما ان غد قدا یا خدا د پریانو قول له یا ادخال الایله دي الله که دا خلک دین پاته شې پریقا طریقہ اسلام دین اسلام خامہ خاص کلیبو ومن پدای باندې ما ان غداقا عب ډیرے ډیرے وب کې ناید د ډیر رزق نا د ډو پار امتحانو کې د باندې پدې کې پدې وبو او چا چې مخوالو د ذکر دراب دا غنانو دن نو کې غل را عذاب سختا وان المساجد لله او یقینا جمعتونې چې دینو د الله فلا تدعو مع الله احد پس مر امداد د الله سره سره دن چلار را لاره د الله کور دی نور الله په کور کې ببل چا ترا مدد چې لکه لکه نو نو دی بس اغه کوه چې کمبانې الله ذا ک ب مه آوا د سوج چې دي اندونه د سجدی چېدي للله لا داې دپره د الله نو مه مدد کوي دا الله سره چلاه لاره دا د سجدی و اندونهدي کومرتو ان اشد دله سب ې آزوم له سب ې آز نبی علی السلام <سؤال> یما ته حکم دے چې په وان دامونه سجدا وکم دا ټول دامونه چادر کړی دی الله یا سجدا حق د الله مدد کوي په دې کې الله سره ਇچہ لاره وان هو تعالی او دا دلیل د وحید او انه او یتین شاندار دی لما قام عبد الله هر کله چې او در د بندا محمد صلی الله علیه وسلم یدعو هو چې مدد کوي الله لاره کاذ قربو د پیران یا کو دن علیہ لبدا ششوهه پاغهبان را پنده داوری دود پاره یا دا مشرکان ده هغه د وجلو دو پاره او تفسیر عزیزی وی قامه په معنی د ماته و انه لما مات عبد الله عظورا معنی دا تفسیر عزیزی کوي کله چې به مرشد الله بندا وو دې ششوهه پاغهبان را پنده ene په ژوند به دا غته ابيداري نکا ولا دا خبره بهنه مناله او چېب مړشو نو خبر نه بیا غیر چا پیر ناس او من جوړي به کاواله وای چې ژوندې او م تاسو ویشته هم پکانو چې ژوندې او م تاسو ویشته هم پکانو اوس مصلح کولا وای دا قبر کانی دا چې ولی ژوندې نو نیمانی او چې مرشي نو بیا په گومبټ جوړکی او بیا وته رامدڅه وای قل انما ادعو ربي واع يقينن زر امدد کو مخفل رب لارا او نشریقوم د دې رب سره هیڅ چاله را قل املک لكم, را لكم. دا دا دا زر را و لا رشد او قل انی لا املک لكم نه په شرک سر تصرف وای زمالک نیم تاسو د پاره د پکولو د زار را او نه د هدایت قل انی ل یجیرنی من الله احد وای يقینن ز چې منو اچری پانا نشی را کوله ماته د الله د عذاب نه اسوک ولن اجد دونهم ملتحدہ اچریو زونہ مم ما سوا د الله نه زیاده پنای الا بلاغ من الله ورسالته مگر رسول د الله د طرف نه دا غ احکامات وَمَن یَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یَقِيناً دغه د طاره به ور د جهنم مېشته به دی پای که ہمیشہ حتی ازرا او تردی چ کلوین دی ما یعودونا هغه چې دی سره وعده کولې شي فزر د دی دوی بگو شی من ازعف الناسرا او اقلو عددا سوق د کمزورې په اعتبار د امداد او کم د په د شمیر وای ان ادری زنه په یګمات چې آیینس دی ده هغه چې تاسو سره وعده شي د نګر ځ هغې د پاار رب زما امادن لري والی عالی ملغی بې پو دی په پټو فلاز هرو نښکار نه خبرې الله غې به ی هده پهغی به خپلو بانې اچال <سؤال> لره لله منیر تاظواې رسولین مګ ا هغه سووک چې خوی کله د پې غمبر نه پس یتییننن یس لو کمین بین یدهی و من خلپیه رسدا زی مخی داغی و رستو داغن تیاری پریشتی اغطا وحی لکا کی لیا علم دیده پارا چخکارا کی اللہ یو معنی دی خلکو تا انقد ابلغو دا چپتا کنسر دی پیغمبران و رسولی دی احکامات در ربو یا انقد ابلغو دا چې لیا علماء چخکارا کی اینه دا لريعلم چې پوهی شي دا پیغمبران دا ماننه کې ده چې دا پیغمبر پوهی شي چې دیره سوالي د احکامات درا یاد علی علاما کې زمير کافر تم راجي کې دې شي چې دا کافر پوهی شي چې یقینا د پیغمبرانو را سوالي د احکامات درب د و وا احاطه به مال و وا احصا کل شین او را ګر کړه دې الله غشه چې ددی دې سره دې او شمار کړه دې هر یو شی پشمار سره هر الله شمار له او د الله علم د بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو الح مزمل قم ال لیل الا قليلا مکی سوره ده په نزول کې درېم نمبر ده پس سوره قلم نه او په ترتیب د سوراتو کې دری او یم ده پس د سوره جن راवते دما سبق سره دارې په مخ کې صورتو رد او د شرک د جمیع اقسام په دغه ترغیب د قران ته په طاره د رد د شرک یا مخ کې دليله نقلی جناتو د جناتونا په دغه ترغیب اله القران او تیزی ده یا مخ کې صورت کې ویلو جماعتونا د الله لري نو په دی صورت کې ویښ د الله کور دنو درېګه پکې الله تقوې مل له کنه داوودو صورت ترغیب بیان د قران ته خلاصو صورت صورت فصورت کې اول ترغیب دی نبی علیہ السلام ته سرت امتنه د قیام اللیل نو قران د قراءت د پارا بیا داوته توحید پنه هم یاد کړي نبیات تسلی ده لس هم یاد کړي بیا تخویپې اخروی ده په یو لس هم یاد کړي بیا تخویپې دنیوی ده دوه لس هم یاد کړي او پاخر کې تفصیل بقید اول د صورت تر امتیازات د سورت، سورت منتاز ده په ترغیب الى قیام اللیل. او سورت منتاز ده په ترغیب الى قراءت القرآن. او سورت منتاز ده پا ولس و عوامر و بانده، جدا و پا دی او لپس ده ان ان بشفک کارتی رازی، یا ایوها المزمل، زمل و لیکی گی بوجتا، نو دا دسل کی متزم ملده تا پزا کی بیا متغمشوی در تخبیب د پارنو مززم ملتی جوړ شو خا زملوی لیکی گی بوچتنو اے یا ایوحل مززم مل اے بوجو چو تاون کیا در نبو د تا اے پیغمبر اے بوجو چو تاون کیا تا لما دیر لوی زمواری در کړی دا قُمِن لَيْلَا إِلَّا قَلِيلَا تشبه الله تودره گا او د الله رب العزتنا دا سوال كوه چه الله دا تدا سانه کی قُمِن لَيْلَا إِلَّا قَلِيلَا دوئم علماوه ابن کسیر لکلی دی کاپران را غنشول او پدار ندوه کی د نبی علی السلام خلاف مشوری کولی چه را دا سنگ چل نو چاوی شاعر دی نوبل بوی مالا شعر خمنګ اورېدلې له شعر خدا سينې نو چا بویل کاهنده نور بوی دا کی دیش چین بلب په کیوازو کنه مالا دادا کاهنانو خبر هم ندی چا بویل دی مجنون دی نو چا بویل مجنون هم نه دی بس دا چې ګډي وړي خبري شروع اخر کې دا زرګه بي نتيجه مکمل شوه نبی ل السلام ته خبر راغ چې ننې ستاسو خلاف چاویل سااهر دی او چاوی مجنون دی او چاویل دون دی او چاوي دا نبی ل السلام پریشان شو کمبلی راواغسته او پ کېسم لاسم. دړېواله د سوچ پکر کلار کې چی یا الله زما تم خیال له درې خلکو زموږ لپاره کې تم تاثیر ده او کم خیال له نو دا آیاتونه الله راولې ګل ابن کثیر لیکلی دی یا ایه المزممل اے پاجاما کې ځان تا و ان کیا قم الليل الا قليلا د علاج هغه پریوتل نه دی غمونه او فکرونه نه دی د علاج الله ته و درې عددی علاج تو قران بیان اوللی یا ایوالمزمل اے پس کا جامہ کی جان پٹون کیا یہ یا معنی اے بوش پر تک تو ان کا تو ان کی نبوت اومیل لیلا الا قلیلہ اوامر شمار یو امر اومیل لیلا ادری گٹول اش فالاتا الا قلیلہ مگر لگی سپکنا نصفه نیمه سدشپی او ان قسمه قليلا ان قسم امر دیګه نا بیا کم کده دیناله غون تک نور دیم امر شو او زيده عليه دریم یا زیاد کا پدې باندي د دې نیمه سینا ایسا سلورم ورت تل قران ترتیلا وازه وازه له قران په وازه هو وازه بیان او لستل سرا نبی اله سلام په د شپې تهجد کول او دوم رغدا ولاړه وکول چخپه مبارک به اوپر سه دي او دا تہجد جو وې په نبی عليه السلام <سؤال> باندې فرض او په امهت هم په ابتدا کې فرض ورسټو بیا فرضيت چدنه استحباب او سنت تر هغه لیدي این ناس نلکی علیک قولا سکیلا رستو آیت که ببیاد دینست خرازی یقینن منگا خام خرالی گو بتاوی نادرانا قرآن تی قولا سکیلا ہوئی یو خدا دا چه دا قرآن عظیم احکامات دا دا ارچا کار ندی دا برمان اللہ و پدی امال کول وقتی چی دیر گراندی کلبوی دا بکی دا بناکی دا باخلی دا بناخلی دا بخوری دا بناخوری نو دا داгран کار دے فلزان کنٹرول اول او د دیبان عمل کول یا قولن ثقلا چې دا په منافقانو ډیر بوج کیږي یا په کافرو ډیر بوج کیږي او یا ثقيل مانا دا دا چې د دی وزن ډیر دی چې څوک قرآن وای نو نیکو اعمال تل به ډیر درنی یا د دې کلمره توحید دا وغډيره وزن د تاوله دنیا د غي مقابله کې سپک تا ده ان نه سنورسیاللی کاولاً سلهله یقین مننظرر د چرالیږ پهط نه درنا ان نه ناشي ااتللیلی یقین ولاړه د شپی چې د یا هغه عاش دوقان سختې په موفقت دجبې د زړ سرهه و اکوو مخله او بربرهونکې د ونا د شپې چې سړې ولاري او خبره چې په خپل کې داغه پخلی خلیه ولی چې نری یا کارښتہ نزان خلاص اولسته چې خوب دیوته پرې خودو نبیاس دی د نه د شپې په تہجد کې انسان له جړا ډیر ورږي د رضې په مونږ کې دومره سړې نه جاری سمره چې د شپې په مانزه کې انسان له جړا ورزی ولا وجه صدا ايخه اخلاص دی انما ناشئ اتل لیلی اشد وتن واقوا ان لك فین نهار سبحان طویلا یا قرن ستا د پاارت پررض کې شغل زیاته د بیا نه اووزګارېږې نو د شکل لا ته ودګه یا مع دادا که د شپې مونظر نفاتی شي هغه د راې را وګرځ او د زم ستا شغلل دیکه اوس کوور مار بته پهمر یا دو نو درفستا ستا. وتابتل الیه تبتیلا او دیش فگم امرزان وش لو وجدا کا غت دخل کو نہ پزان جدا کا ولو سرا رب المشرق والمغرب رب د مشرق و د مغرب دی لا اله نش تبلا عبادت الا هو مگر د گئی ولاد فتخذ هو وكلا وسونس دل لرزیموار فتخذ هو وكلا د اتمام او, أو د دا و وپ علا مع پون تم تم صبر کو پاغې چې د کارا د بې وئ نههم نه هم وجر هم مهجران جله پرده دي په پیدا پ پرخدوښ سره سرهه يعني ده دين ده وجه نبا ديباني كار ملارا لسم وزرني پريدواما والمكذبين و تقذيب كونكي أولينا ما خواندان ده مزو ومحلهم خليلا يو لسم عمر محلت ورق دي لرلق إن لدينا انكالا وجحيما يقين من سرات خديدي اوور ده گرم وطعاما وطعام ده زاغو ساچ مريكي بن خلي وعذابا علیم وعذاب ده درناك يوم ترجو فالأرضو والجي فم اوور غ چې به اوجلله تې زم کو غرونا نوشي به غورونه پشان داغې دیې بدون کې باندې ان نه رس نه یہ تو ہے دنیاوی یہ چنا من لے گله تا رسول شاہدان علیکم بیان کون کے پتہ سو کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکه څنګه لے گله موږ فرعون ته رسول چې موسی علیہ السلامو فاصا فرعون الرسولا پس خلاف کړو فرعون دا پیغمبر چې موسی علیہ السلامو پس نیوله موږ فرعون لرا اخز او بیلا کنه ولو سختو سرا فکیف تتقون پس څنګه وتا سو بحث شي ان کا پر تم کا انکار کوي یومئ اجر الولدان <سؤال> شیبا پک تمرز شیبا ماشومان بوډاګان ماشومان ببوډاګان شی دا تمثيل دنه hebat به ډیر زیاتی او دا باغارزی چې د قیامت پر ورځ با الله آدم علی السلام ته وی قم فبعسبا سنار فاسا ته جهنم خلق جهنم تور پاسا تا دا بچی دی ورچت کا هغه وی الله د سمرنا سمرہ الله وو تویدا د زرو نه یو کم زر جهننم لو یو ت پیداوه. نو په 0رو کې یو کم خوش نسی ب آر یو سره بغمی چې دا کم به بچېږ او کم به به غ نو د حیبت نه به بوډگانان شي دا کم سیل شو. نسما ومنفطر به الاسمان بهشت دن کے پتہ غیر راز کانو ادم مفہولہ دادا و دکور پرکڑے شے ان ہا ذی تذکرہ ترغیب قران تے یقینن دا قران دے نصیحت سی ہا چاچے خو خین ودی سی خپل رب تلا ان ربک عالم یقینن رب تھا پوئی گی چ یقینن ادنا کم من سل سیل لی دو و درے دو دد و ہسود درے میس اس دا آیت چې د علماوی په دغه کې تخفیف راغله ده څوک دا ناسخ ده راغی mesti هر څوک تخفیف شو بالکل دا سمخ نه دي چې د شپې ولاره نشته البته فرضیت منسوخ ده یقینی خبره ده سواب دې چې څوک دريږي یقینا رستا پويږي چې یقینا ته ودريږي کم د دو ودريبي سو د شپې نه نصفه و نصفه نیمه سودریږي کلا وصوله او کلا درې مېسا وطائفه من الذين معك او درې تا سره وړل دغه کسان نه چې تاسو سره دي والله يقدر الليل والنهار الله اندازه کړي د شپه او یو خدا ماننده الله په شپه او ورځ کې دارشي اندازې کوي نو دائم اندازو ولاګول چې دای تاسو ته فرزيت څه که او یا اندازه انداز الله ته چې دای نیمه د او د درې مېسا تاسو خو پاند ې وای که نه په توک باې پو د الله الان دا چې تاسو اچې طاقت نه شي لرلی د دی فتاببه علی کو ننسپ کوې راستسته الله په تاسو پرزییت د ن ساکت کوه فقره او دا دوسم امر للی اغ چې سانی مننپرانې دپران نه د شپې دومره للی چې سمر سانې. نشه و درې دې نو لکه رات کاه کانا आले ما په دې الله ان سيكون منكم مرزوا دا چې زردي چی په پتاسو کې بازي کسان مرزوا بیماران واخرون انور کسان يضربون في الارض سفر وكې پزما کې يضربون في الارض و باز خلک کوم چې تهجد اترکات دي سوا نشتا نو دا خبر اده چې تہجد په عام توګه سره اتری سیوا کوي یو سړکي ګنا په کې هم راغلی دی کېنا وختې نو دوه کاتم کوولی شي سور هم کولی شي شپغم کو شي تونم لسم کولی زور په داسې سگونا پهګنیشتهخوا عام طور به نوویل سلام ته کول بللو تاج په نبانې نو داسې کار دی چې پر مونځ نهلاوه نور منځونه هغه کې یو سړی په ناسته ک خاصکر نفر نو په ناس تبانې کېږي خو سوابې د ولای پنی مباننددي. که بغیر دو عذر نمسوک پناست بانی نفل کهی تحجودم نفل دی بیشک که کولیشی خو پا ولارا چکم سواب می لاویگی نو آبدا ناستی ناستی چکی نو داغیب پنی ما بایی نو چی نیم سواب تی ورلیکی گی نو بی پا ولارا ولی لکی. دې خدا خیال دې چې دوه لاړې د دو ناشته به یو مر ثوابی بیا بیا نه کې ناشته کنه خدای خلق په دې نه دی په وا و چې معذوره دینو هغه لا به دوه لاړې په شان ثواب الله ور کیږي کدا هغه تخکاری خو چې بغیر د عذر نه په ناشته کوي فرض موږ ګوره بیخي په ناشته نه کوي او نه و ویتر پاتش نوافل هغه که په ناشته کوي نو ثواب یې نیم دی ها ها فخره او ما ته یا سره منخورآنلولی اغ چې سانې د خپران نه حاللی مپوا د الله ان سر یکوو منکون مروو دا چې زردي چې به به تاسو کې بعضی ببیماران نوغ بوږده ولاړه کله کولی شيوا خرونه ی ریبونه نور کسان چې سفر بهقیزمکه کې من فضل دله لټی بهبد الله دفضلله مسااف بین نوده ولاړه چ کو نو سفر به بیاڅنګه کوېوا خرونه یو ختلونه فی سدل الله نور بیچی جهاد بکی دا اللہ پلا رکی فقر او ما تیسر من دیار لسم امر لولی آغا جیسانی ردی قرآن نا ولما وی د فقر او ما تیسر خود تکرار دی, دی تکرار ندیل تا دشپی دش منزکی اصان خراعت کوا دل توی تو تو در رزی منزکی دونہ قراءت کو چې مقتدیان ودرې دي شي اسنه چې تخپل صورت په خې پهږي او مقتدیان نشي ودرې دي نو بیا هم خانه ده او د څه بمه نه کې چې دا سار او د مازیګر مونږ یو شانه نه نا دا سار مو زوګو دي مقتدیان هم د لغونی بيشي د څه نه چې بس وګړی لغزان ټینګي ولاړه ده وقي م سولاته په بندې کوي د منظنو ذقاته ورکي ذقات اقز الله قرضون حسه قرض وررک الله لاله قرض خسته عقي مله تسواللهسم امرت ذقاتته پسم واقز الله قون حسانه داشپه سم قرض ووررک الله ت قرض وما تو قدمو ل انفس کوم عکه لکه الله س ده د دینه مطلب داري چې د زکات نماز سیوا حمد الله پر لار کمال لگا و او دا به پر الله تر زهي د دې مطلب الله در کې دا نه چې بس خالی زکات تبه پرو ته زکات راغي ورته او نور بالکل چې روپي ورنک خا او دارانګه د قرض مزنه ما سیوانو موسکوه داري قرض دې مطلب بدل کړی و ما تقدمو لانفسکم هغه چې مشکلېږي تاسو د خپل ځانونو لپاره من خیر انس نیک عمل تجدوه عند الله وبم مه تاسو دغه بدل د الله سره هو خیر و اعظم اجر دا غوړه د اولوي د په اعتبار د اجر سره واستغفر الله دا ولسم امر باخنا غوړې د الله نه چې کوم اونا د نشوی یا پنیکو کې چې کم کم راغلي دا غېبه خنا ان الله <سؤال> یقینا الله غفور الرحیم بخنا کونکو ورهم کونکو ده نو په صورت کې داوا ترغیب اله بیان القران او ترغیب اله قران او شروع داوا ان الحمد لله رب العالمین سبا و انشاءاللہ خیری درسی بدر از بیاد د پور از ختمی اوکی okay, دیشی چې سبانه درس اخیری سلو دي دی شي نو بیا چار تیم و پوری نو انشاءاللہ سبا با درس لگو گد کی گی خان. او چونکہ زمنگا ختم ختم ختم د جمی په وررض باندې به رای یو خدا مرگری دا کوشش به وک کوې درس والا چېی په وخت به رای چې مییلمانه غ را شي او مخکې زیونلی نو بیا ګرانېته سردون دغ تا به هم تکلی پراتلو ک تاسو په وخت ځان را وور چې په خپل پهل زی به کئ او انشالله د لر نه مګری نو مونږ ختم به شروعې نهح بجی، عام در زمان گاتا بجی شروع کی ختم به زمان شروع کی گی نها او تاسو کوششو کی جدا تو نمخ کی زان له برابر, برابر کی برابر ترتیب برابر, برابر کی مخکې وی علماء بیان کین انشاء الله او بیا مکمل ختم چې موږ شروع نو په نهه بجی باندې با بیا د قران عظیم ختم هغه موږ شروع کوو نو روز د جمعې راځو کوم لیر لیتني شي بیا ځکه چې خلک هغه تو بیا تکلیفي نو انشاء الله نهه بجی باندې موږ هغه خیر درس هغه بیا شروع کوو عمرګری 790 روز به ختمي نو بالکل زنانه راضی نو د زنانه ترتیب چکه مکورن ترونه او چا کم کور مناسب کاری او کمزې مناسب کاری مې کې دي او نارینا غېډه جماعت ته بیا راځي الحمدلله رب, رب العالمین ولعبت للمتقین والصلاه والسلام علی خير خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین ربنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ربانا لا تنسنا بعد اذ ربنا <وحب> عامل لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ان هذا ذكرك وشكرك واثني بعد اللهم انا نسلك من خير ما من <حنبيك> سالك من نبيك صلى من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عند المستان ولا حول ولا بالله وصلى الله تعالى